8. fejezet Dubdubdrip további ismertetése A megjavított és régi modern történelem Egy egész napot fordítottam arra, hogy a leghíresebb gondolkodók és tudósok szellemét megismerjem. Homéroszt és Arisztotelészt azoknak élénk kívántom látni, akik a két nagy férfit magyarázták. De oly számosan voltak, hogy több száznak az útbaron kellett várakozni, és a palota külső szobáiban. Azonnal felismertem a két hőst, nem csak a csőcselék soraiba, de egymással szemben is. Homérosz magasabb, barátságos tekintetű férfi. Korához képest egyenesen jár, szemei tiszták és élénkek. A legvilágosabb szemek, amiket valaha láttam. Arisztotelész kisé előrehajolt és mankóra támaszkodott. Arca sovány, haja ritka és vékony, hangja tompán, mint egy mélységből kihangzó. Azonnal észrevettem, hogy teljesen idegenül állnak-e társaságban, soha nem hallottak egyikről sem, és hallottam, hogy suttogva az egyik kísértet, akit nem nevezek meg, hogy a szellemvilágban a magyarázok mindig távol tartják magukat témájuktól, e két bölcstől. Szégyellik magukat, amiért olyan borzalmasan elferdítették munkáik értelmét. Bemutattam Didimuszt és Eustatiuszt Homérnak, és kértem őt bányó jobban velük, mint hogy megérdemlik, mert hamar felismerte, mi kevés eszük van ahhoz, hogy egy költő szellemébe hatoljanak. Arisztotelész azonban valósággal feldühödött, mikor Szkonluszt és Ramuszt bemutatva néhány szóval jellemeztem őket. Megkérdezte, vajon az egész társaság ilyen tökfeje gyülekezete -e? Most felidéztettem Descartesót és Gassendit, és megkértem őket, magyarázzák el Arisztotelésznek az ő tanításuk lényegét. A nagy filozófus habozás nélkül elismerte természettudományokba való tévedéseit. Kijelentette, hogy hiszen csak feltevések voltak, és ilyeneket felállítani minden embernek jogában áll. De úgy vélte, hogy Gassendi elméletét, mely Epikur tanításait tette csak népszerűbbé, épp úgy elvetik majd valamikor, mint Descartes kockáit. Ugyanez sorsa lesz, úgymond Newton vonzás elméletének, amire oly büszkék most a tudósok. Azt mondta, hogy új természettudományos elméletek, új változatok csak, és minden század átalakítja ezeket, és még azok is, melyeket matematikai elvek alapján bizonyultak helyesnek. Röviden, szerte foszlanak, és egy más hullám elragadja őket. Öt napig beszélgettem az ókor más nagy gondolkodóival. Láttam az első római császárokat. Kértem a kormányzót, idézze fel Helió Gabalus szakácsát, hogy ebédet főzzön nekünk, de nem sokra mentek azzal az anyaggal, amit ma adhattunk. A Gezileusz egyik helótája készített nekünk egy pártai levest, de csak egy kanállal tudtam lenyelni. Az a két úr, aki a szigetre kísért, három nap múlva magánügyekbe visszatért. Felhasználtam ezt az időt, csak közelmúlt néhány halottját idéztettem fel. Azokat, akik az elmúlt kétszázad folyamán nagy szerepet játszottak Európa történetében. Mindig csodálója voltam régi családoknak, és felidéztünk egy vagy két tucat királyt sorban az ősök rendjébe, nyolc vagy kilenc ember öltön keresztül. De szomorú és váratlan csalódás ért, mert például hosszú sor királyi öltözék után ugyanabba a családban két furujás jelent meg, három jókedvű udvaronc, és azután egy olasz főpap majd egy borbély következett, két abbé és egy kardinális. Sokkal jobban tiszteltem a koronás főket, hogy sokáig időztem volna el látványon. Már a grófok, márkik és hercegek családfájéval szemben nem voltam ilyen aggodalmas, és be kellett vallanom, nem minden humor nélkül való volt lerántani a leplet bizonyos családok eredetéről. Rájöttem, honnan ered az egyik családnálam hosszú áll, Miért nemzett egy másik család két nemzedéken keresztül csupa gazfickót, s további két nemzedéken át csupa hülyét? Miért gyenge elmélyűek, s miért eszesebbek egy harmadik, s egy negyedik család tagjai? Honnan van az, amit Polidor Virgil mondott egy igen nagy családról? Netsz Virfortis, fortis, foemina casta. Nincs ott bátor férfi, és nincs ártatlan nő hogyan vált jellemmé és természetté kegyetlenség, csalfaság és ánokság, mely tulajdonokról épp úgy fel lehetett ismerni némely családot, mint arcvonásaikról. Kiótott begyógyíthatatlan gyógyíthatatlan kórokat nemes fajtákba, honnan eredtek öröklött sebek és daganatok, és mindezen nem csodálkozhattam, látván, hogy szakítják meg az ősök sorát apródok, lakályok, inasok, kocsisok, furujások, kucséberek, kapitányok és szédelgők. Mondhatom, alaposan kiábrándultam a modern történelemből. Tüzetesen vizsgálva száz év keretében a legnagyobb udvari férfiak leszármazásait rájöttem, hogy csapták be a világot kurafi írók, akik nagy tetteket tulajdonítottak gyávagazoknak. Bolondoknak bölcsmondásokat, hízelkedőknek őszinteséget, római erényt hazaárulóknak, istentagadóknak kegyességet, szűzi életet kicsapongó fajtalanoknak, becsületet besugóknak, Hány áltatlan és kitűnő szemét ítéltek halára és számőzetésre romlott és megvesztegetett bírák és hamis pártoskodás? Hány bitang szerzett magasállást, hol bizalom, hatalom, méltóság s gazdagság termett neki? Mekkora szerepet játszottak udvari, állami és nemzeti ügyekben gézengúzok, ringyók, ingyenélők, élősdiek, bohócok, mitugrászok, kerítők? hogy kellett vélekednem emberi bölcsességről és igazságérzésről látván, milyen okból és forrásokból indultak ki a nagy vállalkozások és forradalmak, s mi megvetendő véletleneknek köszönhetjük, ha mégis sikerre vezetett valamelyik. Rá kellett jönnöm, mi tudatlan és család emberek írják a fejjelzéseket és a kis történeteket. Kik küldtek korai sírba méreggel annyi királyt, hány beszélgetés folyt le a király és miniszter között, melynek nem volt tanulja, rá kellett jönnöm világot meglepő nagy események való ókaira, hogy ismerte a ringyót a hátsó lépcső, a hátsó lépcsőt az államférfi, és az államférfit az országgyűlés. Egy tábornok fülem hallatára vallotta be, hogy egyik nagy győzelmét kizállólag gyávaságának és rossz hat vezetésének köszönheti. És egy tengernagy, hogy tudatlanságába megverte az ellenséget, melynek el akarta árulni hazáját. Három király tiltakozott előttem, am a ellen, hogy egyetlen egyszer is arra érdemes embert kegyeltek volna. Ha csak nem tévedésből, vagy egy állulása miatt, akiben megbíztak, és hogy soha nem cselekednének másképpen, ha újra élhetnének. Meggyőző erővel kimutatták, hogy a királyi trónus romlottság nélkül nem lehet fenntartani, mert azt a határozatot, becsületes, makacs vérmérsékletet, amit az erény ad az embereknek, állandó kerékötője minden közügynek. Szerettem volna megtudni óvatos kérdésekkel, hogy szerzett sok ember magas címet és rangotra rengeteg birtokot. Kérdéseim a közelmúltra vonatkoztak, de soha a jelenre. Semmiképp megsérteni nem akarok még idegencse, ami hazámat illeti, remélem nem kell mondanom az olvasónak, hogy mind abból, amit elmondtam, egyetlen szó sem vonatkozik rá. Nagy számú személyt kellett felidézni. Első pillanatra a egész gyülekezetét ismertem fel, hogy magam szégyenkezzen miattuk. Irítség, zsarnokság, csalás, csábítás, kerítés – ezek voltak a legmegbocsáthatóbb bűnök, melyeknek révén céljukat elérték, és ez volt még a legkevesebb. De mikor sorra bevallották, hogy nagyságukat és vagyonukat fajtalanságnak, vérfertőzésnek, saját feleségük és lányaik bocsátásának, hazaárulásnak és felségárulásnak – Méregnek, a törvény kijátszásának, az ártatlanok üldözésének köszönhetik, akkor talán megérdemlem az elnézést, ha mindeme felfedezés kissé csökkentette azt a mély tiszteletet, melyet természetszerűleg magasrangú személyekkel szemben éreztem, akik méltóságukkal tekintét, sódolatot keltettek bennünk alárendeltjeikben. Sokszor olvastam nagy szolgálatokról, melyeket királynak sálamnak államnak tettek Szerettem volna megismerni, honnan erednek-e szolgálatok. Kérdezősködéseimre azonban kiderült, hogy a e férfiak nevét nem jegyezte fel senki, kivéve néhányat, akiket a történelem állnap gazoknak és árulóknak bélyegzett. A többiről soha szót sem hallottam. Lesütött szemmel rongyos ruhákba jelentek meg. Megtudtam, hogy szegénységben és nyomorban haltak meg egyesek, mások a kasztófán és vérpadon. Volt köztük egy igazán sajátságos eset. Oldalán egy 18 éves ifjú ember állt. Elmondta nekem, hogy sok éven át parancsnoka volt egy hajónak. Az Atikumi tengeri ütközetben áttörte az ellenséges hajó rajt, három hajót és elfogott egy negyediket. Így futott meg Antonius, s így győztek ők, s hogy a fiatalember ki mellette áll saját fia, aki akkor elesett. Hozzátette, hogy cseké érdemeiben bízva, a hadjárat végén visszatért Rómába, és kérte Augustus császárt, bízná meg egy nagyobb hajó vezetésével, melynek parancsnokát megölték. Ez állást azonban tekintett nélkül igényeire, fiatal gyerkőznek adták, a rabszolga Libertina fiának, aki barátja volt a császár egyik szeretőjének. Visszatért saját hajójára de kötelességmulasztással vádolták, és ezt is elvették tőle, és odatták az Altenger nagy publikóla egy aprót kedvesének. Messzer rómától szerény tanyára vonult vissza, s ott fejezte be napjait. Annyira érdekelt az eset, hogy felidéztem Agrippát, aki tengernagy volt abban az ütközetben. Megjelent, és igazolta az egész elbeszélést. Még hozzá téve sokat, amit a kapitány szerénységből elhallgatott. Csodálkoznom kellett, hogy a romlottságot mindenütt mi rohamosan terjesztette a fényűzés más országokban, ahol bűn és erőszak a uralkodott. Ez nem meglepő. Az a körülmény, hogy mindegyik kísértet ugyanúgy jelent meg, ahogy korábban élt, szomorú elmélkedésre adott alkalmat. Úgy rémlik, hogy az emberi szemünk ez utóbbi századok folyamán nagyon elfajzott. A himlő és minden járuléka eltorzította az angol arcvonásait megrövidítette a termet, az idegeket és izmokat meglazította, begyhütté és ráncossá tette az arcbőrt. A testet málódtá is bűzössé. Nem nyomhatta mert meghatódottságom, összehasonlítva a holtakat az élőkkel, látván, hogy a természetes szépséget és erőt hojtott meg az ősök kapzsisága, akik eladták magukat és bűnt és betegséget plántáltak belém.